פרק י"ח. בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו <רש> נחלה לשבת, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. וישלחו בני דן ממשפחתם